Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii în care vorbim despre sexualitatea maritală. Sunt Teofil Gavril și în seara aceasta pentru o jumătate de oră vom încerca, voi încerca iarăși să răspundem unor întrebări care au venit pe adresa noastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim pentru feedback-ul pozitiv pe care l-am primit pe tema acestei sau pe această emisiune. Mulțumim și pentru curajul care îl aveți să ne trimiteți întrebări din domeniul acesta. Este foarte important să ne lămurim aspecte care țin de intimitatea noastră, de sexualitatea noastră, mai ales că în mass media de astăzi găsim foarte multă informație poluată în domeniul acesta, așa că răspundem în seara aceasta la o întrebare, întrebare care a venit pe adresa www.teoarondradiosamaritanul.ro Sunteți invitați să ne trimiteți și dumneavoastră întrebările pe care le aveți în legătură cu sexualitatea pe această adresă și nu doar în legătură cu sexualitatea ci și pentru celelalte emisiuni cum ar fi Ora de Consiliere sau Căsătoria Merită Așa că vă invităm, vă provocăm să aveți deschiderea, curajul să ne întrebați Noi nu vom pomeni numele dumneavoastră fie că este anonim, fie că nu este nu vom pomeni numele dumneavoastră în momentul în care vom răspunde întrebării pe care ne-ați trimis-o. Așa că, în seara aceasta, o întrebare sensibilă, o întrebare delicată, care vine din partea unui domn. Mi-aduc aminte că, la un moment dat, în timp ce aveam o astfel de emisiune, și o doamnă pe Messenger ne-a trimis un mesaj, dar acum avem mail-ul unui domn care ne spune că îi este jenă de un control medical, în vederea identificării unor eventuale probleme la prostată. E bine, am hotărât ca în seara aceasta să vorbim despre vizita la medic pe probleme care țin de uh, sexualitate. Și uh, abordăm inclusiv aspectul acesta al jenei, uh, al rușinii pentru uh, momentul în care uh, merge cineva la medic. Bineînțeles că femeile forțat, obligat, au avut deja contact cu lumea medicală în capitolul acesta, cel puțin cele care au născut un copil au, au trebuit să treacă prin emoțiile acestea, prin tensiunea asta în care au încercat să facă față unui consult. Nu este ușor să te duci, să arăți o anumită parte care ține de intimitatea ta personală, să te dezbraci în fața unei persoane străine, ba mai mult să te expui, să te expui într-un mod în care este sau poate fi jenant la un moment dat. E bine, pentru bărbați problema este mai complicată pentru că ei până în momentul în care nu au o anumită afecțiune nu au de ce să se ducă la medic pe domeniul acesta, așa că la un moment dat, când intervine o anumită problemă, se pare că mai devreme sau mai târziu toți bărbații vor avea demers la medic și cu aspectul acesta al sexualității, dintr-o dată devin de 10 ori, de 100 de ori mai rușinoși decât doamnele. Singura experiență pe care bărbații o au, cel puțin cei care au trecut printr-un proces de incorporare pentru serviciu militar, este că cel puțin înainte, acum nu știu cum se întâmplă, dar înainte trebuia să se dezbrace toată grupa aia de băietani și să stea în pielea goală acolo să aștepte să fie controlat, să vadă dacă este apt. În rest, nu prea au avut bărbații de ce să meargă să se expună cumva medicului și probabil din, din același motiv și ascultătorul nostru ne trimite această întrebare. Vrea să facă un, un control, bănuiește că nu este ceva în regulă cu prostata și îi este jenă. Într-adevăr, controlul medical în vederea identificării problemelor pentru prostată are diferite etape sau nu știu cum se spun, diferite procedee medicale. Nu doar jena că te dezbraci este un, un impediment, ci și alte aspecte care sunt mai neplăcute cum ar fi anumite ecografii care se fac în zonă care sunt destul de invazive, nu sunt dureroase, dar sunt invazive, așa că apare jena, apare rușinea, apare, dintr-o dată devine pudic, bărbatul respectiv, care până mai înainte era obișnuit să-l vadă gol doar soția sa, dintr-o dată începe să aibă probleme. Jena de medici nu trebuie să fie un factor care să ne oprească să ne ducem la medici. Dragii mei, pentru o anumită usturime să spun că nu te duci la medic nici ca bărbat, nici ca femeie, aștept să-ți treacă. Dar dacă usturimea respectivă persistă, atunci trebuie să-ți anumite semne de întrebare și trebuie să iei anumite măsuri. Din păcate, prea mulți bărbați au ajuns cu prostata în cancer din cauza că le-a fost jenă să se ducă când au simțit disconfort, durere și alte semne ale problemei la prostată. La fel, foarte multe femei au ajuns cu cancer de coluterin din cauza că le-a fost jenă să se ducă să um, se arate medicului cu asemenea um, disconforturi, cu dureri în, în sectorul acesta. Așa că în seara aceasta, clar, în ediția aceasta voi milita și voi susține să mergeți la medic în momentul în care apar probleme. Da, este jenant dacă n ai făcut-o până atunci, este într-un fel sau în altul invadarea unui spațiu care până atunci a fost doar al tău personal, dar având în vedere că poți să scutești foarte, foarte multă suferință și poți să ți îmbunătățești viața semnificativ, cred că Rușinea, jena, trebuie să lăsate de lăsate deoparte. De altfel, medicii ăștia care se ocupă cu asemenea probleme, urologii, ginecologii, nu vă văd pe dumneavoastră și nu o, să vă, nu o să se mire prea tare de cum arătați, pentru că au văzut sute, mii poate de oameni, cu aproximativ aceleași probleme. Adică nu mai este impresionat de cum arătați dumneavoastră și nici măcar nu se gândește, nu trece prin cap, uite-l mă cum arată și ăsta, sau uite-l ce face asta, Pentru că ei asta fac în fiecare zi. Exact, asta fac în fiecare zi. Asta le este meseria. Asta le este specializarea. Deci pentru ei nu este absolut nimic, eu știu, nou, modul în care un bărbat sau o femeie dezbrăcați arată. Pentru ei nu aduce niciun element de noutate, așa că, de obicei, omul respectiv își face treaba profesionist, nu-l interesează părțile tale genitale decât în ceea ce privește controlul medical pe care trebuie să ți-l facă și, în al doilea rând, sunt oameni care chiar sunt profesioniști în domeniu și nu au și modul de a vorbi cu pacienții uh, preventiv, să spun așa, adică știe temerile cu care vi la el și îți dă înțeles sau te face să nu te rușinezi. Uh, oamenii ăia asta fac în fiecare zi și, dragii mei, mai este și aspectul acesta al unor afecțiuni care, netratate, pot să dea complicații extraordinar de mari, așa că voi milita și vă încuraja să vă duceți. Un alt aspect foarte sensibil, extraordinar de sensibil, este cel al um, controalelor care țin de uh, partea uh, rectală. Sunt uh, controale care trebuie făcute pentru hemoroizi sau chiar intervenții, uh, iată, pentru uh, un, anumit, un anumit fel de... Uh, control al prostatei are de-a face iarăși cu anusul, într-un fel sau în altul și în partea asta trebuie uneori să mergem la medic. Să dea Dumnezeu să nu aveți niciodată probleme să trebuiască să mergeți. Dar în momentul în care aveți probleme, cred că cel mai bun de pe care puteți să-l faceți este să mergeți la medic. Am un, o cunoștință, o persoană mai în vârstă, pe la 50 de ani, care mi-a spus că a suferit foarte mult în viața lui din cauza unei probleme delicate pe care destul de multe persoane o au. Statisticile spun că măcar 50% din oameni o au. Ceea privitare la hemoroizi. E bine amânat din gena pe care a avea amânat să se ducă până pe la 48 de ani, când a fost imperios necesar să se ducă. A suferit mult, vreo 15 ani, dureri, dureri mari. Și după aceea, vorbind cu el, mi-a spus, am fost prost. Efectiv, nu m-am gândit. De două ori m-am dus, am suferit o intervenție și nu mai am nicio problemă. Și, dragii mei, dacă stai să pui în calcul care e varianta mai bună, să faci un calcul simplu, 10-15 ani de suferință sau două vizite la un medic... 2, trei, 4, eu știu câte sunt necesare, cred că calculul oricărui dintre dumneavoastră balanța înclină în favoarea mergerii la medic. Dacă revin la aspectul acesta al genele și al rușinei, trebuie să recunosc că sunt unul din oamenii rușinoși de felul meu, sunt unul din oamenii care se ferește de asemenea chestii Uh, îmi amintesc că la un moment dat aveam o, o anumită problemă cu uh, stomacul și am făcut uh, o, um, un fel de sondare a stomacului prin, uh, prin uh, gură și cu o cameră și așa mai departe și mi s-a propus să facem și uh, invers o, o investigație și nu a fost de acord. Nu a fost de acord și n-a putut nimeni să mă convingă. Uh, E bine, vreau să vă spun că, la mine, din fericire, problema a încetat pe baza diagnosticului pus la uh, analiza respectivă și nu a fost nevoie, nu s-au complicat lucrurile. Uh, de fapt, era o problemă stomacului și nu era intestinelor cum exista bănuiala. Nu a fost nevoie neapărat de intervenția aceasta. Însă, sunt situații în care trebuie să mergi pentru anumite analize, examinări în zonele mai intime ale corpului tău. Uh, lucrul acesta te scutește de suferință te scutește de uh, necazuri uh, ca să nu mai spunem de cazurile uh, bărbaților când uh, intervin ori datorită vârstei ori datorită altor factori, anumite disfuncții erectile când trebuie să mergi la un medic specializat în domeniul ăsta uh, trebuie să uh, te supui unei examinări uh, și sunt și anumite proceduri jenante Asta este adevărul, sunt anumite proceduri genante, dar o asemenea vizită la un asemenea specialist, suportând o asemenea procedură medicală de investigație sau de tratament, îți poate îmbunătăți viața sexuală. Efectiv te poate face din nou, te poate repara din punctul acesta de vedere și poți să ai relații intime din nou. Bineînțeles că un bărbat care suferă de disfuncții erectile va fi afectat, va fi afectat foarte tare. De fapt, în, în mintea noastră a bărbaților, pierderea acestei capacități de a întreține relații sexuale este una din cele mai mari pierderi prin care putem să trecem în viață. În momentul în care se întâmplă lucrul acesta, bărbatul trece la o altă fază, la o fază nouă. Dacă se întâmplă prea devreme, acel om va deveni sau riscă să devină uh, ursuz nemulțumit de sine, nemulțumit de nimeni, uh, foarte ușor să bată în retragere din orice uh, activitate a lui ca bărbat, ca soț, uh, se simte umilit, are un sentiment de inferioritate, complexe de inferioritate, uh, sunt foarte multe dezavantaje. Și consider că atâta vreme cât se poate face ceva, pentru a rezolva și disfuncțiile erectile, suntem datori, atenție vă spun, suntem datori să facem acel lucru care se poate face pentru a rezolva, a remedia problema aceasta. Viața sexuală este foarte importantă pentru fiecare familie. De fapt, nu vă este deloc nou, cel puțin celor care ascultați emisiunile acestea de ceva vreme, că sunt un om care militez pentru o viață sexuală satisfăcătoare, împlinitoare în familie cred, sunt convins și uh, vă provoc să faceți tot ce ține de voi ca să aveți relații sexuale bune în căsnicie, pentru că sexul a fost făcut de Dumnezeu pentru oamenii căsătoriți, da? pentru oamenii pocăiți. Ei trebuie să fie primii care se bucură cel mai tare de relațiile sexuale. Celălalt trebuie să fie copii pe lângă noi la capacitatea de a ne bucura de relațiile intime, pentru că Dumnezeu pentru noi le-a făcut și nu pentru ei. Despre lucrurile acestea am mai discutat și cu siguranță o să mai discut și în viitor, dar revenim la problema care ține de partea medicală. Care sunt zonele sensibile sau când trebuie să mergi la medic, ca femeie și ca bărbat? Sunt multe simptome, nu sunt specialist în medicină, tind să recomand mai degrabă dacă sunt anumite simptome care persistă de ceva vreme să vă duceți neapărat. Adică, până la urmă, și o usturime la urinare, dacă persistă, eu știu, o săptămână, deja e o problemă și cred că trebuie să meargă acel bărbat la urolog, să vadă care e problema. Dacă apare disfuncție erectilă și nu trece, adică nu este din cauza stresului pe care l ai la servici, nu este din cauza, eu știu, faptul că te am mutat la o altă casă sau ți s-a născut un copil sau mai știu eu, mai sunt perioade stresante în viața bărbaților care produc anumite, dis anumite disfuncționalități în domeniul acesta. Dacă persistă un asemenea fenomen, trebuie să te duci la medic. În același timp, dacă apar dureri care rămân, fie că este vorba de interior în zona genitală, fie că este vorba de testicule, de penis, dacă apar anumite bube roșeli care nu mai trec, anumite uh, inflamații, este neapărat necesară vizita la medic. Pentru că vizita la medic, chiar dacă vi se pare jenantă, ar putea scurta suferința extraordinar de mult și mai ales ar putea evita complicațiile ulterioare. Pentru că s-ar putea să ai o anumită afecțiune, nu știu, o iei după ureche, cauz pe internet, cumperi un unguent terezol, dar din cauza că microbul respectiv a rămas și nu a fost tratat corespunzător, data viitoare dezvoltă o rezistență la medicamentul cu care l-ai abordat și va fi într-o formă agravantă, într-o formă mai gravă. Așa că cred că trebuie să-i lăsăm pe cei care sunt specialiști în domeniul acesta să ne dea un tratament corespunzător și faptul că mergem la ei și trebuie să trecem și prin faza asta puțin mai jenantă, mai neplăcută, de fapt ne dă garanția că s-a făcut o treabă cum trebuie în, în problema pe care o avem. Pe de altă parte, și la femei este tot așa. Femeile, de fapt, aici nu insist foarte mult pentru că știu mai multe despre vizita la ginecolog. Deci, efectiv, faptul că se căsătoresc, că au copii, că la un moment dat, doamne ferește, pierzi o sarcină sau nu poți să rămâi însărcinată sau efectiv te obligă ca femeie să te duci la medic. În plus, afecțiunile genitale pentru femei sunt, sau la femei sunt mult mai frecvente decât la bărbați. Uneori, o banală ședere pe, eu știu, pe treapta la liceu sau la locul de muncă și o răceală deja o obligă pe femeie să ajungă la ginecolog pentru că răcelile bazale, răcelile care au loc în zona aceea sunt foarte urâte și uh, dau anumite complicații de... Uh, pot chiar să ducă la pierderea capacității de a mai face copii. Așa că femeile ajung mai des. Tot așa, recomandarea este pentru orice uh, deformare, orice nu este normal în ceea ce te cunoști, uh, trebuie să mergi la, uh, la medic pentru că sunt, sunt foarte importante că se previne disconfortul și afecțiunile ginecologice, ajută la descoperirea și diagnosticarea cancerului și de sân și de col într-un stadiu cât mai într-un stadiu incipient, când poate fi tratat mai ușor, contribuie la diagnosticarea bolilor cu transmitere sexuală, contribuie la prevenirea și identificarea sterilității feminine sau masculine, că vorbim și despre femei și despre bărbați în ediția asta. În plus, fac sarcina și nașterea mai ușoare. Chiar auzeam de anumite femei care s-au dus la medic doar în momentul în care au născut. Înainte nu s-au dus la niciun control. Riscantă manevră. Înainte, da, nu puteai să te duci, unde, trebuia să duci ouă, carne, mai știu eu ce la medici, dar astăzi sunt programe naționale, nu trebuie să plătești pentru așa ceva, nu văd de ce nu, nu s-ar vizita medicul. Dar controlul acesta ginecologic este strict necesar, în, în apariția unor, sem, unor simptome, unor semne, care ar trebui să fie semnale de alarmă. Și la femei astea sunt secreție vaginală modificate, care miroase urât, care este gălbuie sau verzuie, ori în cantitate mare, dureri, arsuri, mâncărimi sau răni vaginale, nodulii de la sân trebuie să te trimite obligatoriu, Schimbări importante la menstruație, cum ar fi neregularitate în timp sau prea abundentă, dureri neobișnuite sau persistente în partea de jos a abdomenului, în zona unde sunt organele genitale interne ale femeii, durere la urinare și sau la contact sexual. Dacă te doare în momentul în care ai intimitate cu soțul tău, trebuie să te duci la medic mai mult chiar și oboseala și slăbiciune neobișnuită, nejustificată de fapt, trebuie să te trimite la medicul ginecolog, trebuie să vezi nu doar la ginecolog, dar și la ginecolog sau când bănuiești că este posibil să ai o anumită boală care ține de aparatul genital mai ales dacă aceasta este cu transmitere, adică poți să o dai soțului tău sunt motive să te duci în momentul în care mergi la medic, aici este gena multora și întrebările multora, nu, sunt, nu doar te duci și acolo celălalt, medicul poate să te comporte cu tine oricum. Ca și pacient ai anumite drepturi și uh, drepturile astea sunt, uh, sunt cumva specificate în lege, adică nu poate să te trateze cu dispreț, nu poate să-și bată joc de tine, nu poate să te ironizeze, pentru că sunt anumite drepturi pe care le au pacienții deocamdată în România profităm măcar de cât avem. Dacă pe partea financiară nu avem foarte multe drepturi și sistemul medical este destul de prost în România, pe partea aceasta a drepturilor cred că suntem cât de cât protejați. <coughs> în drepturile acestea am, am extras din, din lege câteva aspecte. Printre ele sunt să primești o îngrijire de bună calitate. Dacă te preocupă calitatea îngrijirilor medicale pe care le primești, ai dreptul să vorbești cu o persoană direct responsabilă. Un alt drept este să fii tratat cu politețe și considerație și respect, indiferent de problema cu care te duci, chiar dacă este ea referitoare la organele de producere, la organele genitale. Să te bucuri de intimitate și confidențialitate, adică nu trebuie să se întâmple să mai asiste cineva, să... lucruri de genul ăsta. Uh, trebuie să ai posibilitatea să vorbești cu medicul între patru ochi și nicio informație din fișa medicală nu trebuie să fie comunicată într-o uh, unei alte persoane decât uh, ție personal sau uh, unei persoane căreia tu i-ai dat acordul legal uh, mai mult uh, trebuie să te lase sau, uh, să poți lua propriile decizii privind viața ta sexuală sau reproductivă medicul doar trebuie să ajute să iei decizie în cunoștință de cauză nu să ia decizii pentru tine Um, un alt drept este să ai acces la informații complete și actuale și medicul este responsabil să-ți explice testele pe care le vei face, posibilitățile pe care le ai și riscurile pe care le prezintă diferite proceduri medicale, astfel încât să poți să iei o decizie bună. Mai mult ai dreptul să pui orice fel de întrebări. Medicul trebuie să se asigure că ai toate informațiile pe care le dorești și că ai înțeles ceea ce ți s-a spus. De regulă nu prea e, comentăm noi când ne ducem la controle de genul ăsta, nu știm cum să ieșim mai repede, să rupem ușa, să o închidem pe din afară, dar vă provoc dacă tot suportați cantitatea aia de jenă și de rușine, măcar întrebați tot ce trebuie întrebat ca să nu fiți nevoiți să vă duceți a doua oară, că uh, va fi destul de dificil să vă duceți. Uh, un alt drept este să-ți spună cum îți poți proteja sănătatea între vizitele medicale. Uh, sunt și uh, Obligații, cum ar fi să răspunzi cinstit și complet la întrebările medicului, ca să poată să-ți dea un diagnostic bun, de fapt orice omitere de informații acolo este riscantă, trebuie să spui tot, să-ți expui dorințele într-un mod clar, medicul trebuie să știi de ce ai venit cu ce scop, cine te-a trimis, ce te doare și așa mai departe, să urmezi instrucțiunile medicului. Atenție, mare atenție, mare atenție. Foarte mulți pacienți se duc, suportă rușinea investigațiilor, dar tratamentul nu îl iau. Nu faceți așa ceva. Nu faceți așa ceva pentru că bănuiesc, am o bagă bănuială că puțin dintre voi sunteți mai uh, experți decât medicii la care ați mers în domeniul respectiv. Veți citi pe internet, vă vor spune tot felul de uh, mătușici, unchi și așa mai departe că nu-i bine, că trebuie naturist, că trebuie... Dacă vă duceți la medic, faceți tratamentul, dragii mei, pentru că oamenii au făcut uh, studii în domeniu, sunt specializați, sunt uh, avizați. Uh, și pentru femei, și pentru bărbați este uh, jenant momentul acesta, dar este absolut necesar. Încă un lucru care sau încă un, o, un semnal care trebuie să te trimite la medicul ginecolog sau urolog este libidoul scăzut. În momentul în care nu ai dorință sexuală, trebuie să mergi la medic. Poate vi se pare comic, amuzant și mă, stai, numai pentru asta nu mai duce. Ba da, trebuie să te duci. O dorință sexuală, sexuală scăzută înseamnă o familie afectată, adică o relație de cuplu afectată. În momentul în care tu ca soț, tu ca soție, nu ai intimitate cu soțul tău pentru perioade luni de timp, căsătoria voastră este afectată. Și lucrul acesta spun cu toată seriozitatea de care sunt în stare și cu toată gravitatea accentuând asupra acestui aspect. În momentul în care relațiile intime lipsesc dintre voi, fie din cauze de oboseală, fie din cauze că nu aveți chef, nu aveți dorință de relații intime, uh, Siguranța familiei este în pericol, soțul sau soția sunt împinși spre infidelitate sau pornografie. Deși nu este vina, nu se pot scuza cu aspectul acesta, dar este un factor favorizant. În același timp, dumneavoastră sunteți în pericol pentru că nu aveți împlinire din viața de familie. Deci, vă recomand și atunci când scade cheful de a face sex, atunci când scade cheful de a avea intimitate, să mergeți să vă interesați de ce, ce se întâmplă. Pentru că, cu siguranță, se pot îmbunătăți lucrurile. M-a întrebat cineva care este problema cu frecvența, cât de des trebuie să facem sex. Nu este o frecvență obligatorie. Frecvența cu care avem raporturi sexuale depinde de fiecare cuplu, dar, ca să lămurim cât de cât aspectele, voi spune că bărbații, după statistici, au obiceiul sau nu știu, au tendința de a se gândi în fiecare zi de foarte multe ori la sex și femeile tot de foarte multe ori, dar bărbații își doresc acele relații. Specialiștii spun că limita de avarie este o dată pe săptămână, adică, în cel mai rău caz, trebuie să se întâmple doar o dată pe săptămână. Acum, voi vă gândiți și vă cunoașteți fiecare posibilitățile, relațiile, dar recomand totuși ca validă cifra aceasta în momentul în care relațiile sexuale scad sub o dată pe săptămână, adică sunt odată la două săptămâni, la trei săptămâni, la o lună, poate mai rar, atunci este problemă. Este problema și trebuie rezolvată. Da, sigur, poate ajungeți în stadiul acela al răcelii când spuneți nu, pentru noi este ok, este bine, noi ne simțim bine așa. Nu mințiți. Efectiv, nu mințiți pentru că s-ar putea să fie bine pentru tine și soțul tău sau soția ta s-ar putea să spună că este bine și pentru el, dar de nevoie. Nu că chiar este bine. Dragii mei, în momentul în care ne-am căsătorit, ne-am angajat și la acest aspect. Fie că bărbatului îi convine, fie că femeii îi convine, fie că bărbatului nu îi convine, fie că femeii nu îi convine, relațiile intime sunt o obligație a căsniciei și Dumnezeu știe de ce le-a pus acolo. Așa că vă provoc să aveți grijă de relațiile astea și să nu spuneți pentru noi este bine, nu? noi așa am stabilit, noi în calitate de ce ați stabilit așa. Cine v-a dat autoritatea aceasta? Pentru că Scriptura spune că să nu vă lipsiți de datoria de soți decât în vederea postului și a rugăciunii. Cine v-a dat autoritatea aceasta? Îmi cer scuze că sunt mai dur în seara aceasta, dar, dragii mei, prin aspectul acesta vreau să scutesc multe cupluri de suferință. Pentru că atât de ușor ajungem în derivă din cauză că nu ne împlinim viața aceasta sexuală, nu o trăim. Și... Mă uimește și mă va uimi modul în care creștinii, care sunt beneficiarii de drept ai intimității în căsnicie, nu au capacitatea să se bucure de relațiile sexuale, și au această capacitate sau profită de această bucurie alții care nu sunt în drept să o facă. Oameni necăsătoriți, oameni din concubinaj, mai știu eu ce actori, adolescenți, zăpăciți și așa mai departe. Vă provoc să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu v-a dat, ca și soți, ca și soție. Să vă bucurați unul de celălalt, să vă admirați, să vă iubiți, să vă prețuiți, să țineți unul la altul, să aveți grijă unul de altul, să vă oferiți împlinire și satisfacție sexuală, să puteți să vă explorați, să vă cunoașteți din punct de vedere sexual unul pe celălalt. La asta sunteți chemați. Este o parte importantă a căsnicii și cea mai frumoasă parte a căsniciei. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, să dea, Dumnezeu să nu aveți probleme în, probleme în latura aceasta problemele lor medicale. Dar dacă sunt probleme, nu evitați să mergeți la medic. Veți scutii multă suferință. Este rușinos, este jenant la un moment dat, depinde de caracterul fiecărui om, dar este jenant pentru orice persoană să ducă la un asemenea specialist. În același timp, dacă pui în balanță și cântărești avantajele, cu siguranță balanța va trage greu în favoarea vizitei. Fie că este vorba de ginecolog, fie că este vorba despre urolog, fie că te duci la un specialist în în probleme care țin de zona colonului, anusului și așa mai departe. Deci când le pui în balanță, clar, te duci dacă ești responsabil pentru sănătatea și bunăstarea sănătății tale fizice. Până data viitoare, nu uitați să vă iubiți frumos, să vă iubiți cu pasiune, să vă iubiți unii pe alții ca și cum celălalt ar fi centrul universului pentru voi. Dragii mei, o singură entitate sau un, unul singur este deasupra sau ă, dincolo, înaintea ă, iubirii care trebuie să o arătați ă, soțului sau soției și acela este Dumnezeu. Dacă mai este altceva între Dumnezeu și soția ta, între Dumnezeu și soțul tău, este o problemă. Ei bine, toată iubirea de care ești în stare trebuie să se îndrepte spre soțul sau spre soția ta. Și din punct de vedere sexual, tot așa. Afecțiune, grijă, dragoste, împlinire... Și aceasta va face ca căsnicia voastră să înflorească. Aceasta va face ca în căsnicia voastră să fie mai bine, în fiecare zi să fie mai bine. Și îmi doresc din tot sufletul lucrul acesta și pentru mine și pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați să vă iubiți frumos. La revedere!